на золотих гудзиках. «Дивина!» – подумав Дмитро і пустив руку з пістолетом. «Ну і шуточки у вас, Черновцях, криво посміхнувся офіцер і трохи невпевнено пішов, пришвидшуючи крок. Дмитро захотів курити. Цигарок в кишенях не було. Він увійшов у першу ліпшу крамницю, яких на Хрещатику було одна водно. Зразу розгубився від бояння достатку. Так багато і таких барвистих товарів Дмитро в своєму житті ще не бачив ні в Берліні, ні у Відні, ні в Римі. Навіть у Парижі такого добра не було. Трохи поблукавши, він знайшов прилавок із цигарками. Всі якісь незнайомі марки. Але погляд спіткнувся об знайому жовту картинку з верблюдом. Курив колись такі, американські. «Скільки цигарки оці з верблюдом?» – спитав молоденьку крамарочку. Дві грівни, фальшиво посміхнулася дівчина. Дмитро витягнув синій п'ятигривений папірець із зображенням Богдана Хмельницького, дав крамерці. Вона довго дивилася на гроші, потім спитала: Ета що нові образці? Гроші як гроші, відповів Дмитро. Крамерка дала йому пачку цигарок і решту, дві монети й два папірці. Тепер уже дивувався Дмитро. Купюра в одну гривню мала зображення імператора Володимира, як і годиться. Але на монетах замість 50 шагів було написано 50 копійок. Дивно, з одного боку три зуб, з іншого – 50 копійок. Дмитро вийшов на хрещатик, пішов у бік печерських пагорбів. – А потім я этого петлюровца ногами. почув він жіночий голос і ручко обернувся. – Хто це петлюрівця ногами? Побачив експансивну жіночку невизначеного віку, яка йшла зі своїм супутником, похмурим чубатим чорновусим чоловіком, в обох синьо жовті пропорці на вилазі піджака. Дмитро кинувся було за ними, розпитати, за що вони петлюрівця ногами. Але його раптом схопили озброєні хлопці в червоних беретах із написами «Беркут на спинах». В наручніки його скомандував знайомий офіцер у погонах царської армії. Він підійшов до Дмитра і вдарив його гумовим кийком по голові. Хорунджий Дмитро Левицький прокинувся. Було пів на шосту ранку. День незалежності Полковник Дмитро Левицький завжди мав мороку зі своїм днем народження. А все тому, що його особисте свято Чому день народження свято, цього ніхто ще якось переконливо не пояснив, збіглося з найбільшим святом України – Днем Незалежності. Хіба він винен, що 1991 року народився саме 30 червня, коли вся українська держава відзначала 50-річчя відновлення державності. Суть та ж сама, що й День Незалежності. Через тодішні святкування мало хто звернув увагу, що дуже симпатична Марточка, дружина навіженого чернівецького митця-маляра Теофілія Левицького, народила міцненького синочка. І так кожен рік. Товариство святкує День Незалежності і лише десь після третєї згадує, що між ними сидить іменинник. Потім, другого дня вже, друзі вибачаються і ніяковіючи вітають Дмитра з днем народження. Цього року, аби не повторювалася звична історія, полковник Левицький заздалегідь взяв тижневу відпустку в командування Військово-космічних сил України і поїхав у Чернівці у свою дідівську кам'яницю, яку покійний легковажний таточко-художник мало не пустив за вітром. Цього 2041 року ювілей був особливий – сторіччя незалежності України. А йому полковнику від Дмитру Девицькому 50 років. І все в один день, 30 червня. Полковник того святкового черневого ранку, як завжди, встав о 6 годині. Зробив коротку силову гімнастику, 50 відтискань від підлоги на кулаках і пішов у лазничку. Налаштував контрастну зміну води у мармуровому басейні, заліз у воду. Попередньо поклавши на мармурову поличку чайник із міцно завареним цейлонським чаєм та тарілкою з вівсяним печивом, покраєною цитриною і примхою, яку дозволяв собі лише по неділях, шоколадом з лісовими горішками. Потім увімкнув телевізор. Чого приховувати? Чекав, потаємно чекав, хоча й сказати, що дуже то ні, але сподівався на сяку таку урядову нагороду.